Ayah-ibu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian uh, bertemu kita dalam uh, kuliah uh, bulanan kita uh, kuliah kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi uh, rahimahullah. Tuan-tuan uh, dan puan malam ni uh, sambungan perbahasan dalam bab yang ketiga berkenaan sabar. Ya bab ketiga berkenaan sabar dan malam ni kita mulakan dengan hadis yang ke 27. Ya hadis yang ke-27 tuan-tuan dan puan. Boleh kita lihat sama-sama ya, lihat di kaca skrin. Eh uh, <coughs> Afwan, hadis yang ke-27. Wa an Abi Sa'id Sa'ad. ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخ أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا او اوسع من الصبر متفق عليه daripada Abu Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma wa hasanya ada beberapa orang daripada kalangan ans, kaum Ansar meminta daripada Rasulullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka baginda pun memberinya. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau tetap memberinya. Sehingga habislah apa yang ada uh, pada beliau. Maka beliau bersabda kepada mereka ketika baginda telah menginfakkan segala sesuatu di tangannya apa sahaja kebaikan yang ada pada ku maka aku tidak akan menyembunyikannya ya saya ingat boleh sambil-sambil itu kita betulkanlah ya mana yang perlu maka aku tidak akan men menyembunyikannya daripada kalian barang siapa yang bersikap iffah yang ini tidak meminta-minta Maka Allah akan menjadikannya orang yang bersih Barang siapa yang merasa cukup Maka Allah akan menjadikannya kaya Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar Maka Allah akan menjadikannya seorang penyabar Tidak ada orang yang diberi kurniaan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian hadis yang ke-28 tuan-tuan dan puan-puan wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min In asabathu sarra'u shakar fa kana khayran lah wa in asabathu darr'u sabar fa kana khayran lah rawahu Muslim daripada Abu Yahya Syuh Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh uh, sungguh menghairankan atau sungguh uh, Sungguh beli, ya keadaan seorang mukmin itu. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali orang uh, oleh orang yang beriman. Jika dia diberi sesuatu yang menggembirakannya, maka dia bersyukur maka itu baik baginya dan jika dia di, di, di, ditimpa suatu mudarat dia bersabar maka itu baik baginya hadis riwayat muslim kemudian hadis 29 wa anas bin radhiyallahu anhu qala lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb fa qalat fatimah radhiyallahu anha ووأك وأكر وأقرب أبته ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبته أجاب رب دعاه يا أبته جنة الفردوس مأواه يا أبته إلى جبريل نعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها Atabat anfusukum an tahthu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahu al-Bukhari Daripada Anas radhiyallahu anhu daripada radhiyallahu anhu dia berkata tatkala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi berat baginda mengalami rasa sakit yang serius Maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Aduh, sakitnya bapaku." Maka baginda baginda pun menjawab, "Bapamu tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini." Tatkala tatkala baginda telah meninggal dunia, dia berkata, "Duhai ayahku, dia telah mendatangi Tuhan yang memanggilnya. Duhai ayahku surga firdaus tempat tinggalnya. Duhai ayahku kepada Jibril. Kami menyampaikan khabar wafatnya. Maka ketika telah dikabarkan. Uh, uh, maka setelah. Ya. Yeah, maka setelah nabi di dikebumikan fatimah radhiyallahu anha berkata apakah kalian merasa nyaman uh, melemparkan tanah atas jenazah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat bukhari kemudian hadis yang ke-30 wa an abi zaid usamah ابني زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وبني حبه رضي الله عنها عنهما رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إنبني قد احتضر فأشهدنا فأرسل يقر السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن و... ابن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعل الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده Wainama yarhamu Allahu min ibadhih al-Ruhama. Mufakatun عليه. Daripada Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Ssalam dan kesayangannya putera daripada daripada orang kesayangannya Rasulullah Anhuma dia berkata putri Nabi Sallallahu Alaihi Ssalam mengutus seorang utusan bah bahawa Putera puteraku telah mengalami atau puteraku sedang mengalami sakrat, sakratul maut, maka mohon saksikanlah kami. Mani datang, ya jumpulah datang. Ya, maka baginda mengirimkan ucapan salam dan bersabda, sesungguhnya milik Allah segala, uh, sesungguhnya milik Allah segala yang Dia ambil dan segala yang Dia berikan. Segala sesuatu di sisinya telah ditulis dengan ajal yang pasti, maka bersabarlah kamu dan berharaplah kepada reza Allah. Maka putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim mengirim sekali lagi utusan kepada Baginda, bersumpah agar Baginda mendatanginya. Maka Baginda berangkat bersama Sa'ad bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Maka anak kecil itu diberikan kepada Rasulullah baginda lalu mendudukkannya di pangkuannya sementara nafas anak itu uh, tersedak-sedak atau uh, nafas anak itu ter Ter tercungak-cungak. Maka kedua-dua mata Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam mencucurkan air mata. Maka Sa'ad berkata, Wahai Rasulullah, apa ini? Baginda menjawab, ini adalah rahmat yang Allah jadikan pada hamba-hambanya. Dan dalam satu riwayat, Nabi mengatakan, di dalam hati orang yang dia kehendaki, ini yani ini merupakan rahmat yang Allah jadikan adalah hati orang-orang yang Dia tetapkan daripada kalangan hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah hanya merahmati para hamba-Nya yang bersifat mengasihani. Ya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhuwah tuan-tuan dan puan-puan kita perhatikan hadis-hadis yang baru sebentar tadi kita baca. Kita mulakan dengan hadis ya hadis 27 ya berkenaan sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis 27 ini menceritakan ya bagaimana sekumpulan lelaki Ansar Uh, meminta, meminta sedekah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memberi apa yang uh, Nabi ada. Dan mereka bertanya Nabi dan Nabi memberi lagi, sehingga habis apa yang ada di tangan baginda Sallallahu yeah? Alaihi Wasallam. Maka apabila Nabi mendapati bahawa segala apa yang ada telah dibelanjakan, di, di, di, di telah diberikan. Maka Nabi Nabi SAW menjelaskan. Perhatikan tuan-tuan. Ya? Perhatikan kenyataan Nabi. Apa sahaja kebaikan yang ada pada padaku, maka aku tidak akan menyembunyikannya daripada kalian. Kebaikan di sini maknanya harta. ya. Apa sahaja kebaikan, maknanya apa sahaja harta yang aku ada, aku tak akan sembunyikan uh, daripada kalian. Yang ini aku tak akan... Um, Aku tidak akan menahannya daripada memberinya kepada kalian. Ini yani kalau ada kalau ada makanan aku dah bagi makanan, kalau ada duit aku dah bagi duit, kalau ada emas dah bagi, dah empera dah bagi, kalau ada makanan aku dah bagi. Yeah? Lihat, ini yani Nabi telah membelanjakan segala apa yang dimilikinya. Ini yani, Subhanallah, berapa ramai daripada kita yang yang boleh uh, bersikap sebegini. Apa kata Nabi? Apa sahaja kebaikan, ni apa sahaja harta yang ada yang aku miliki, ini saya aku takkan sembunyikan. Ini aku tak akan menahannya daripada kalian. Yang ini tak ada apa lagi simpanan uh, yang tinggal pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebeliaan baginda menjelaskan barang siapa yang bersikap ifah. Yang ini, barang menahan dirinya daripada meminta-minta. Menahan diri daripada meminta-minta. Kerana jangan lupa, Islam sedaya upaya menuntut umatnya supaya jangan meminta-minta. Kerana perbuatan meminta-minta ini uh, adalah satu penghinaan. Meminta-minta, satu penghinaan. Ini yani, jauh sekali daripada satu kemuliaan. Kalau kita meminta dengan Allah itu itu kemuliaan. Karena itu kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita meminta dengan sesama manusia itu satu penghinaan kerana kita uh, merendah rendahkan diri kita dengan sesama manusia. Jadi nak kata bahawa Islam menutur supaya sudah upaya jangan minta. Minta dengan Allah, jangan minta dengan manusia. Dan ini yang dipanggil sebagai iffah. Iffah, ya. Yeah. Uh, seperti mana dalam doa Nabi SAW, alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal afafa wal ghina. Ya Allah, kumohon daripada Engkau sikap atau sifat tidak meminta-minta dan ghina dan kecukupan. Jadi kata Nabi barang siapa yang Menahan dirinya daripada meminta-minta maka Allah akan menjadikannya orang yang yang yang bersih. Bersih di sini maknanya orang yang yang mulia. Ya? Bila kita tahan diri kita daripada meminta-minta, tak kiralah apa-apalah. Ya. Uh, kalau kalau orang kayanya dia pergi dia minta projek. Dia minta projek dari sini, dia minta projek dari sana, projek kerajaan sini, projek kerajaan sana. Ya? Kalau orang miskinnya pula dia minta, dia menagih simpati orang ramai di sekeliling, ya minta sedekah. Jadi, ini ini sedikit, sedikit sebanyak menodai uh, kemuliaan seseorang. ya. Sebab tu dalam hadis mengatakan aliyad aliyadul yu'li ya khairu min tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang yang uh, afwan, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya, kata Nabi, tangan di atas ialah tangan yang memberi. Manakala tangan yang di bawah ialah tangan yang menerima. Tangan di atas lebih mulia. Ya. Jadi barang siapa yang menahirin daripada meminta-minta, niscaya Allah akan menjadikannya orang yang bersih, yani orang yang mulia Barang siapa merasa kecukupan bolehlah betulkan terjemahan tu kita kata kecukupan ya barang siapa merasa kecukupan ya uh, al ghina ya pak kataan Arabnya al ghina adalah seperti dalam doa tadi Allahumma ya salulka alafafa wal ghina ya Allah aku minta daripamu sifat iffah, iaitu tidak meminta-minta wal ghina yaitu sifat merasa Cukup, merasa cukup, merasa bahawa apa yang ada cukup. Ya, pada hari ini mungkin kita dengar perkataan minimalis, perkataan minimalis. Dan perkataan ini saya ingat datang daripada barat atau mana-mana lah kini daripada orang Jepun, ya mereka mereka hidup uh, secara minimum. Ini pakaian secukupnya bukan secukupnya. Uh, mereka berpadu-padu dalam berpakaian, padu-padu dalam dalam dalam apa membawa meletak perabot dalam rumah dan sebagainya ini istilah minimalis tapi kita nak kata bahawa dalam Islam ada istilah yang jauh lebih lebih utama jauh lebih lebih, lebih apa lebih kompleks daripada itu iaitu al-ghina iaitu sifat rasa atau apa rasa kecukupan Ya, barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan menjadikannya kaya. Tuan-tuan, kalau perkataan kaya dalam bahasa Arab, ghani. Ini, betapa, betapa, uniknya dalam bahasa Arab. Perkataan kaya, ya, dalam bahasa Arab, iaitu lghina, tak semestinya, uh, bermaksud, memiliki harta yang banyak. Sedangkan kalau dalam dalam bahasa kita bila kita kata kaya, ya, mungkin yang kita faham daripada perkataan kaya tu maknanya orang yang memiliki harta yang banyak. Ya, duit ringgit yang yang banyak, ya, har, uh, kereta yang banyak, rumah yang besar dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Arab perkataan ghina dia dari, dia daripada perkataan uh, cukup Kaya tu, ghani, dia dia berkait rapat dengan perkataan cukup. Macam mana pula kaya berkait dengan perkataan ghani berkait rapat dengan perkataan ghena. Kaya berkait rapat dengan perkataan cukup. Nak mengatakan secara ringkasnya, nak mengatakan bahawa betapa hakikat erti kekayaan yang sebenar ialah rasa cukup. Orang yang rasa dirinya sudah cukup, dia, dia tak perlu kepada apa lagi tambahan. Dia tak kiralah duit ke apa-apa. Dia, dia rasa dah apa yang dia ada dia dah cukup. Dia, dia rasa bahawa di, duit dia dah cukup. Uh, tempat tinggal dah cukup, pakaian dah cukup, kereta dah cukup. Itulah orang kaya. Berbanding dengan orang yang walaupun duit banyak tapi tak pernah rasa cukup. Ini sebenarnya hakikatnya bukan orang kaya tetapi orang miskin. Ya, sebab itulah sifat orang miskin orang miskin ialah orang yang tak cukup. Itu orang miskin, duit tak cukup. Ya, uh, apa macam-macam lah makan, makanan, pakaian tak cukup semua. Itu orang miskin. Tapi kadang-kadang sering saja kita lihat orang yang banyak duit. Walaupun sekali pun banyak duit, tapi hati dia Sentiasa rasa tak cukup. Jadi orang yang macam ni sebenarnya adalah orang yang miskin. Berbanding dengan orang yang merasa cukup, dialah orang yang kaya yang sebenarnya walaupun barangkali daripada harta, dari sudut harta materialnya sedikit. Tapi soal ya harta material tu banyak atau sedikit itu subjektif kerana ada sebahagian orang dia dia apa yang ada sudah memadai bagi dia, sudah cukup sudah cukup banyak bagi dia. Ada orang yang dah harta dah bertimbun-timbun pun rasa tak cukup lagi. Itu dia, ya. Jadi nak kata di sini bahawa kekayaan itu adalah subjektif. Ya. Jadi barang siapa yang merasa uh, cukup, barang siapa yang merasa kecukupan, insya-Allah akan menjadikannya kaya. Dan barangsiapa yang berusaha untuk sabar sedaya upaya, ya, menerapkan sifat sabar dalam dirinya, niscaya Allah akan jadikannya orang yang penyabar dan tidak ada kurniaan yang lebih besar, lebih baik daripada kesabaran. Ya? Nak kata bahawa sabar itu adalah satu sifat yang luar biasa dan dia wajib setiap seorang muslim itu perlu ada sifat sabar ya uh, seperti mana dalam surah al-asr ya innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis sabr sungguh dia manusia dalam kerugian ya kecuali mereka yang beriman yang beramal salih ya dalam dan uh, saling-saling berpesan-pesan tentang uh, kebenaran dan saling berpesan-pesan uh, tentang kesabaran. Yang ini, yeah, se -se -se dari semasa ke semasa terus. Yeah, uh, Mengiakkan diri dan orang-orang sekeliling tentang kesabaran. Mereka inilah orang yang berjaya. Yeah, orang yang beruntung. Kerana kesabaran ini bukan hanya apabila ditimpa musibah, Bahkan dalam kehidupan seharian, seorang itu perlu sentiasa sabar. Sabar dalam mengerjakan kataatan, sabar dalam ya menjauhi kemaksiatan dan sabar dalam bertepan dengan takdir yang yang uh, memudaratkan. Dan ini dalam apa juga kita kena sabar. Nak beribadah pun kena sabar, ya untuk supaya kita tekun, supaya kita istiqamah itu perlu kesabaran. Nak menjauhi maksiat pun kena sabar, kena tahan diri, kawal nafsu dan sebagainya pun kena ada sabar. Demikian juga dalam berdepan dengan musibah-musibah, ya, takdir yang tidak, tidak baik, ya, uh, tak kira lah, ya, seperti jatuh sakit, kemalangan, uh, kematian, ya, na'uzubillah. Ini semua menuntut kepada kesabaran. Jadi barang siapa yang mempunyai sikap sabar dan boleh saya ya, kaitkan atau boleh kita bezakan antara sabar dengan takut. Ada orang yang dia berdiam dia, dia, dia nampak macam orang nampak macam dia sabar. Tapi dia duduk diam tu bukan kerana sabar tapi kerana takut. Itu beza, ya beza dengan orang yang yang sabar. Dia di, duduk diam juga. Dia duduk diam tapi dia duduk diam dalam keadaan dia mampu untuk bertindak. Mampu untuk ya bertindak. Tetapi dia memilih untuk menahan dirinya, menahan rasa marahnya, menahan rasa geramnya, ya, menahan ya, uh, nafsu-nya yang bergelojak nak nak nak apa nak menuntut balas dan sebagainya. Jadi dia diam. Jadi kena bezakan antara orang yang takut dengan orang yang yang, yang sabar. Jadi yang dipuji di sini ialah sifat sabar itu, ya. Baik. Jadi dapat kita lihat daripada hadis 27 ni pertamanya ialah sikap dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hakikat erti kekayaan. Kekayaan yang sebenar bukan kekayaan harta, kekayaan material tetapi kekayaan jiwa. Ya, jiwa yang merasa cukup. Demikian tuntutan, ya, tuntutan supaya uh, merasa kecukupan serta tuntutan supaya menahan diri daripada meminta-minta ya uh, baik, kemudian kita lihat hadis yang ke-28 ya tuan-tuan dan perempuan uh, ini pun hadis yang luar biasa tinggal lagi ya, kalau sekiranya kita dapat uh, mempraktikkannya dalam kehidupan kita seharian ya Niscaya kita akan jadi orang yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menakjubkan, sangat luar biasa, sangat pelik keadaan seorang yang beriman itu. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik-baik belaka. Ahli dalam kehidupan seharian dia apa yang apa saja yang terjadi adalah baik-baik. Adalah baik-baik belaka bagi dia. Sedangkan kita maklum bahawa kehidupan ni tak pernah sama. Akan ada pasang surut ni, akan ada naik turun dia. Ada yang kata kehidupan ini ibarat putaran roda. Maknanya ada ada hari baik, ada hari yang tak berapa baik. Tapi dalam hadis ni kata Nabi, ya sangat menakjubkan keadaan seorang yang beriman tu kerana segala Urusannya adalah baik-baik belaka. Kemudian kata Nabi dan hal ini tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali orang yang beriman. Ini yani sifat macam ni, ya, sifat unik, luar biasa ini hanya ada pada orang yang beriman. Kemudian Nabi memperincikan, ya, jika dia uh, uh, apa, jika dia Uh, mendapat sesuatu yang menggembirakannya dia bersyukur dan itu baik eh, kerana bila kita bersyukur kita dapat pahala ya yeah? dan dapat pahala itu satu yang baik dan jika ditimpa sesuatu yang eh, di, jika ditimpa suatu mudarat atasnya dia bersabar dan itu baik buatnya kerana bila disabar pun dia dapat pahala jadi nak kata Uh, apa uh, luar biasanya keadaan seorang mukmin itu ialah kerana dalam apa juga keadaan dia untung kalau keadaan uh, kalau keadaannya yang menggembirakan dia untung kerana dia ber, ber, ber, ber, bersikap bersyukur dan kalau keadaannya sulit timpa mudarat ditimpa musibah pun dia untung juga dia tak pernah rugi kerana apa kerana dia bersabar dan dengan sabar itu, dia turut mendapat pahala. Ya? Jadi, daripada hadis ni saya nak menjelaskan bahawa kehidupan seorang mukmin itu adalah baik-baik belaka. Kehidupannya ibarat keuntungan setiap hari. Hari-hari dia untung. Ya? Dan Kalau orang yang hari-hari dia untung untung bagaimana? Untung dengan dapat pahala. Orang yang hari-hari untung adalah orang yang yang uh, bertuah, orang yang uh, apa? orang yang berjaya. Tak kira apa juga yang apa juga cubaan yang mendatang, apa juga dugaan yang mendatang. Sama ada dalam bentuk rizki atau dalam bentuk musibah. Kedua-duanya menguntungkan orang yang beriman itu ya yeah? dan nak kata bahawa inilah dia sifat orang yang beriman dan perhatikan tuan-tuan nabi mengatakan orang yang beriman ajaban li amril mu'min. nabi kata orang yang mukmin bukan orang muslim dan ini perincian yang di, di, dijelaskan oleh para ulama perbezaan antara muslim dan mukmin Bahwasanya peringkat awal individu itu ialah dia Muslim. Kemudian jika dia ya, dia dia terus berilmu, dia ber, berilmu dan beramal, dia menambahkan ketakwaan, dia meningkatkan dirinya ke tahap mukmin. Kemudian jika dia terus dia ya, ber, berilmu dan beramal dan meningkatkan ketakwaan dia, dia sampai ke tahap muhsin. Ya? Jadi ini nak kata tingkatan-tingkatan uh, atau makam makam yang sebenar bukan makam yang uh, yang yang yang apa? Yang menyeleweng makam syariat hakikat ya uh, pernah ma'rifat. ini ini ini ini menyeleweng. Tapi makam yang sebenar yang ada pada seorang uh, uh, individu itu ialah Muslim mukmin. Muhsin. Jadi nak kata dalam hadis ni, Nabi kata mukmin. Yang ni, maksud di sini ialah seorang Muslim yang telah kuat imannya. Ya? Iman sudah ter, terpahat dalam hatinya. Uh, iman yang mana individu itu hatinya uh, terpaut dengan Allah Subhanahu wa Dia sentiasa, ya beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, kalau dia dia mendapat rezeki, dia dia tidak akan mendabik dada, bersikap sombong, merasakan bahawa itu hasil ya kepandaiannya dan sebagainya. Sebaliknya, dia akan ya mengakui nikmat Allah atasnya dengan bersyukur kepada Allah. Demikian, ya kalau dia ditimpa mudarat, dia mengakui dan dia dan dia faham bahawa ini adalah dugaan dan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji uh, reaksinya. Maka kerana itu dia bersabar, menahan diri daripada mengungkapkan apa sahaja perkataan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Maka dengan sabar itu dia dapat pahala. Jadi nak kata sifat syukur dan sabar ini, ya ketika senang dan susah hanya ada pada orang yang beriman dan itu realiti dia kerana orang yang orang yang lemah imannya dia tidak akan mampu bersikap seperti ini ya betapa cepatnya ya dia akan lupa dan dia akan lalai dia akan terbawa-bawa dengan nafsu ya terdorong dengan uh, emosi dan perasaan ini ini ini sikap orang kebanyakan ya sikap orang yang kurang ilmu kurang iman ya kurang takwa itu sikap mereka ya bila dapat nikmat ya, mereka mereka sombong uh, meninggi diri ya rasa diri mereka hebat kalau ditimpa mudarat mereka mencemuh ya uh, mencela mempersoalkan takdir ya mempersoalkan apa yang Allah telah tentukan atas mereka ini ini sikap orang yang lemah imannya dan ini banyak kita nampak dalam kalangan orang-orang kafir, ya. Khususnya, ya? kita tengok macam mana orang kafir, sikap orang kafir, ya. Bila bila nikmat apabila Allah beri rezeki, ya, jauh daripada bersyukur, mereka berpoya-poya, ya, menggunakan nikmat itu dalam hal-hal maksiat dan sebagainya. Mereka lupa diri, ya. Dan bila Allah huji, ya, betapa cepatnya ya? mereka uh, tersungkur, rebah, ya, uh, terpekik, terlolong, menangis, meratap ia dan sebagainya. Ini, ini, sifat ini, ia lebih sinonim dengan sifat orang-orang kafir, Sedangkan orang yang beriman, ia jauh sekali daripada mempunyai sifat-sifat uh, yang sedemikian. Baik, kemudian, tuan-tuan, kita perhatikan hadis 29. Hadis 29 ini menceritakan tentang saat-saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Uh, afwan eh uh, saudara Azarudin dia kata tak tahu hari ini ada kelas. Ya afwan ini mungkin ya mungkin apa iklan tak sampai. Tapi ini, ini pun kuliah bulanan ya. Uh, kuliah sekali sebulan mungkin ya. Uh, mungkin kita terlepas ke apa Tapi lah bab uh, uh, alhamdulillah ya saudara Azarudin dapat Uh, turut bersama dengan kuliah uh, malam ni. Barakallahu fiik. Baik. Jadi dalam hadis 29 menceritakan tentang saat-saat kewafatan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam di mana Anas iaitu khadam pembantu peribadi Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi berat ani ya apabila uh, keadaan Nabi semakin uh, semakin sulit ya semakin sukar eh uh, baginda mengalami rasa sakit yang serius iaitu nazak ya dan nazak itu memang ya eh uh, uh, nazak itu adalah keadaan yang sangat sukar bagi seseorang manusia itu seorang yang sedang nazak dia sedang dalam keadaan yang sangat sukar Ya, kerana dia berada di ambang perpisahan antara dunia berpindah ke uh, alam barzah ya. jadi waktu itu ya, nyawa sudah sampai ke uh, hujung, ke penghujungnya ya. jadi uh, keadaan orang yang sedang nazak sangat perit sangat sakit dan ini ya, tak dapat nak digambarkan kerana dia hanya uh, dapat dirasakan oleh orang yang eh uh, nazak itu yeah? jadi apabila nabi sedang uh, sedang nazak dan kita kena uh, ingat bahawa manusia yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka oh, manusia yang paling tinggi darjatnya berbanding dengan yang lain dan dan kategori manusia yang paling tinggi kedudukan darjatnya di sisi Allah ialah para rasul dan nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hamba Allah yang yang paling tinggi darjatnya berbanding sekalian manusia yang lain. Justru ini berarti bahawa uh, ujian musibah yang Allah timpakan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berat. Yang tak yang, yang uh, tak sama sekali dengan apa yang dilalui oleh manusia yang lain. Ya? Seperti mana yang dijelaskan oleh uh, uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini: Inna ashadana su balaan ya akrabuhum manzilah. Uh, Sungguhnya orang yang paling berat ujian ujiannya ialah orang yang paling dekat. Ia ya, kedudukannya dengan Allah. Ya? Jadi boleh kita uh, fahami di sini bahawa Nazak, keadaan rasa nazak yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, SAW adalah yang paling berat. Yang uh, keadaan nazak yang paling berat berbanding dengan manusia yang lain. Kerana ketinggian uh, darjat ya, serta ketinggian kemuliaan uh, Rasulullah SAW berbanding uh, manusia yang lain. Ya. Baik. Apabila anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni satu-satunya anak Rasulullah yang hidup uh, sampai ke penghujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah Fatimah. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada anak tuju, uh, ada 7 orang anak, tetapi untuk makluman ini antara besarnya cobaan yang yang telah dilalui oleh Rasulullah ialah bahawa kesemu anak baginda mati meninggal dunia semasa hayat baginda. Hanya seorang saja iaitu Fatimah. Ya jadi kerana itu kita dapati bahawa hanya Fatimah sahaja yang disebutkan dalam hadis ni kerana dialah satu-satunya uh, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup ya, sampai ke hujung hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mendapati Rasulullah ya ayahandanya sedang melalui sakaratul maut. Tentunya tentunya dia dia rasa dia rasa rasa rasa berat. Tentunya dia rasa berat melihat keadaan uh, yang dihadapi oleh ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. eh Maka itu itu yang itu yang dia, dia dia dia apa dia kata eh Fatimah berkata aduh sakitnya ayahku ya ini ini ini perkataan kasihan ya luahan rasa simpati maka nabi pun menjawab ayahmu ayahmu tidak akan merasa sakit lagi selepas hari ini Yaani di sini uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam cuba nak menenangkan putrinya Fatimah, ya. uh, Maka setelah baginda sallallahu uh, alaihi wasallam meninggal dunia, Fatimah pun ya mengungkapkan ya, perkataan-perkataan yang diriwayatkan di sini, ya, "Duhai ayahku, ke syurga Firdaus. Uh, uh, Duhai ayahku, dia telah mendatangi Tuhan yang memanggilnya. Ini ini di uh, ini dalam bahasa Arab disebut uh, Nadab, uh, uh, iaitu perkataan-perkataan yang bersifat uh, menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah meninggal dunia itu. Ya, yeah? perkataan-perkataan uh, menyebut kebaikan orang yang telah meninggal itu. Itu itu maksud ia ya, perkataan-perkataan uh, daripada Fatimah di sini. Duhai ayahku syurga Firdaus tempat tinggalnya. Duhai ayahku kepada Jibril kami sampaikan khabar berita uh, kewafatannya, ya. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis 29 ini ialah bahawa para nabi merupakan Kumpulan manusia yang paling berat ujian yang Allah timpakan atas mereka. Mungkin ada yang bertanya. Atau sebelum tu kita kata, mengap betapa kenyataan ini. Iaitu bahawasanya para Nabi adalah kumpulan manusia yang paling berat Allah timpakan ujian atasnya. Betapa hakikat ini mungkin bertentangan sama sekali dengan logik yang ada dalam fikiran sebahagian Uh, daripada uh, manusia, S khususnya daripada, dalam kalangan kumpulan yang menyimpang, ya, kumpulan Sufi yang menyimpang, yang yang mengandaikan adanya kedudukan, ya hakikat, ya ma'rifat uh, dan sebagainya. Di mana mereka mengandaikan bahawa kalau sekiranya seorang itu telah sampai ke peringkat ma'rifat, maka waktu itu segala kewajipan dan uh, dia uh, dan larangan akan akan terlepas daripada dia. Kalau orang tu dah sampai ke makam ma'rifat, maka tidak ada lagi kewajipan dan tidak ada lagi larangan. Itu persepsi, itu logik sebahagian ya masyarakat di luar sana. Sedangkan ini bertentangan sama sekali dengan hakikat uh, reality yang yang ditetapkan dalam syariat. Atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana Nabi mengatakan, ya, asal dunia sebalah, aku rubuh manzilah. Orang yang paling berat diujilah orang yang paling dekat dengan Allah. Kita kata, kita ingat orang yang paling dekat dengan Allah mereka inilah yang paling uh, diberi kebebasan. Tak perlu nak salat, tak perlu nak puasa dan sebagainya tak. Ternyata bahawa sebaliknya. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, uh, menjelaskan. Perkara ini kita lihat bagaimana ya Rasulullah paling banyak mengerjakan salat, paling banyak berpuasa, paling banyak bersedekah. ya, ya paling banyak mengerjakan hal-hal ketaatan. Dan perkara ini telah pun dibangkitkan oleh isterinya Aisyah. Ya, Aisyah kata ya Rasulullah kenapa pun kau tidak pernah, ya sedangkan dosa engkau telah diampunkan. Tengok, Subhanallah, dosa kata Aisyah dosa engkau telah diampunkan, dosa engkau yang lepas dia akan datang semua dah diampunkan. Ini buat apa engkau susah lagi ya salat dan sebagainya apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam afala abdan syakura mengapa tidak aku menjadi tidak mahu menjadi hamba yang bersyukur dan lihat logik sebahagian masyarakat yang di luar sana dengan realiti hakikat bahawa para nabi para rasul adalah manusia yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan paling orang yang paling ya diberi ke kemudahan dan kesenangan. Kita menyangka bahawa kalau Rasulullah itu Habibullah, Khalilullah, maka dihidup senang lenang penuh dengan uh, kemewahan dan kenikmatan. Ternyata realiti kehidupan Rasulullah berbeza sama sekali daripada persepsi andaian uh, sebahagian. Nabi hidup susah. Ya, uh, rumah Rasulullah paling paling paling simple. Bahkan sering saja hari-hari berlalu tak ada makanan ya di rumah Rasulullah sallallahu rumah baginda tak berasak. ni yani tak ada benda nak masak. Itu kehidupan ya, itu realiti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan jadi nak kata bahawa uh, Rasulullah Salah asalam adalah manusia yang paling berat ditimpa ujian oleh Allah Subhanahuwataala dan ternyata bahawa Nabi bersabar dalam menghadapi uh, cobaan dan dugaan itu semua dan ini satu baginda menjadi contoh bagi kita untuk berdepan dengan cobaan dan dugaan kalau ada kematian dan sebagainya kalau ada yang merasakan ya cobaan yang menimpanya berat jadi apabila berlaku kematian dan sebagainya, ingatlah dengan apa yang telah menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada tujuh anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enam anak Nabi telah meninggal semasa hidupnya. Enam, yeah. Dan tidak terungkap sedikit pun perkataan, uh, perkataan, uh, cumuhan, perasa, perkataan rasa tak, tak, tak senang dan sebagainya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi wassalam. Juga daripada hadis 99 ini dapat kita ambil kesimpulan bahawa dibolehkan apabila uh, kita uh, mendapat berita kematian ya untuk menyebut untuk kita sebut-sebutkan kebaikan seseorang itu ya kita sebutkan kebaikan seseorang itu ini itu uh, itu satu yang dibolehkan ya. eee uh, Baik. Uh, kemudian kita perhatikan hadis yang ke-30 ya tuan-tuan dan puan-puan, eh, hadis yang ke-30. Ini pun satu sa uh, menceritakan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Pun melibatkan tentang kematian cuma dalam hadis 30 ini, dia menceritakan tentang kematian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Jangan nak katakan anak Rasulullah enam anak enam anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal semasa hayatnya. Bahkan ada juga cucu baginda sallallahu alaihi wasallam yang turut uh, meninggal dunia semasa hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sedikit sebanyak insyaAllah uh, memberi gambaran kepada kita tentang betapa beratnya ujian dugaan yang telah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata baginda telah menghadapinya dengan penuh kesabaran dan kecekalan. Dalam hadis 30 ni menceritakan eh uh, Usamah bin Zaid yeah, Usamah bin Zaid ni adalah uh, anak angkat kesayangan Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam ya. Maula Rasulullah, maula di sini maknanya bekas hamba ia ni seorang hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Usamah bin Zaid ya Usamah dan juga ayahnya Zaid kedua-duanya adalah uh, hamba uh, yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua-duanya telah dibebaskan oleh baginda kerana itu disebut di, diberikan istilah maula maula yakni uh, bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya yeah, uh, dia berkata Seorang putri Nabi, ini anak perempuan Rasulullah, menghantar seorang utusan mengkhabarkan kepada Rasulullah bahawa sahnya putranya atau bahawa cucu Nabi sedang menghadapi sakratul Maut, dan dia minta supaya Rasulullah datang menjenguknya dan lihat lihat reaksi. Awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi uh, sekadar mengirimkan ucapan salam dengan pesanan, ya, sesungguhnya milik Allah segala uh, apa yang diambil dan segala apa yang diberikan. Jadi yani ini uh, reaksi awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud di sini kita lihat bagaimana Nabi tak tak jadi tak keruan. Ya bila dengar berita bahawa cucunya sedang sakaratul maut nabi nabi tak jadi tak jadi kalut eh, tak adalah sampai berlari-lari ya pergi mendapatkan cucunya yang sedang nazak dan sebagainya tak ternyata nabi terus tenang saja, ya uh, terus uh, bersikap tenang menghadapi uh, dugaan yang besar ya dan dikira, jadi Nabi kirim salam dan uh, menyampaikan pesanan nasihat dengan ungkapannya sesungguhnya milik Allah segala apa yang diambil dan segala apa yang diberikan. Nak kata bahawa ini yang disunatkan sebenarnya apabila kita ya mendengar berita berita seperti ini. Bila dengar ada kematian, inilah ucapan seperti yang kita ucapkan. inna lillahi ma walahu wa lahu wa kullu shay'in 'inda bi ajalin musamma. Ini ini ucapan takziah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti yang hari ini kita dengar ya uh, uh, al-Fatihah ayo kita sedekahkan al-Fatihah ada pula yang tulis al-Fatihah dalam kurungan dibaca dan sebagainya ini semua tidak ada asasnya dalam agama tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya sunnahnya ialah apa kita ucapkan inna lillahi inna ilaihi ma'al walahu ma'ata. Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil dan bagi Allah jua apa yang dia, diberi. beri. Semuanya, apa, semua segala apa yang kita ada ni, semua Allah punya. Apa yang dia, dia ambil, itu dia punya. Yang ini, apa kita nak kalut, itu Allah. Allah punya. Allah. Jadi, apa yang dia ambil, itu dia punya. Allah punya. Apa yang apa yang kita ada sekarang ni pun Allah punya juga. Wa kullu syairin indahu bi ajal musamma. Dan setiap sesuatu itu telah ditetapkan telah ditentukan ajalnya. Ya. Ini doa takziah yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi Nabi menyampaikan pesanan tersebut. Ternyata putri Nabi berkeras me me me meminta supaya ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk cucunya yang sedang nazak. Maka Nabi pun pergi bersama dengan beberapa orang. Sahabat, ya, sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Maka apabila sampai ke rumah putrinya, anak kecil itu, ya, e, di, diberikan kepada Rasulullah dan Nabi, ya, meletakkannya di atas pangkuannya. Sementara naf, ternyata, ya, benar-benar anak itu dah sampai ke e, tahap akhir. Ini, yani, waktu itu sudah, ya, nyau-nyau ikan, ya, e, nafasnya sudah tersedak-sedak. Maka ternyata kedua-dua mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercucuran, ia bercucuran air mata. Tetapi menariknya, ia adalah hadis ini, seorang sahabat, iaitu Sa'ad bin Ubadah yang bersama dengan Nabi waktu itu, apabila dia melihat Rasulullah berlinangan air mata, dia, dia mempersoalkannya dia kata ya Rasulullah apa ni mungkin ada yang pelik kenapa dia pula tanya macam tu ini kerana mereka sudah sedia maklum bahawa apabila ada kematian seorang Muslim itu haram meratap haram meratap ya jadi dia menyangka bahawa perbuatan Nabi SAW uh, menangis termasuk dalam erti meratap yang dilarang. Tetapi ternyata Nabi mengatakan ini adalah rahmat yang Allah jadikan dalam uh, dalam diri hamba-hambanya. Dengan erti kata lain, bahawa ini bukan meratap tetapi ini adalah sifat kasihhan yang Allah jadikan dalam uh, dalam uh, hati jiwa para hamba-Nya atau, atau dalam satu riwayat ini adalah sifat ini adalah rahmat yang Allah jadikan dalam hati orang-orang yang dia kehendaki. Ini yani ada orang yang ada sifat kasihan dan ada orang yang bersifat bersikap keras dan hatinya seperti batu. Ya? Tak ada rasa belas kasihan dan sebagainya. Jadi kata Nabi ini adalah rahmat yang Allah jadikan dalam hati orang yang dikehendaki daripada kalangan hamba-Nya. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang mengasihani ya? Allah akan mengasihani hamba-hambanya yang bersifat mengasihani Allah akan merahmati hamba-hambanya yang bersifat mengasihani dengan kata lain pentingnya ada rasa kasihan pentingnya ada rasa ya ada rasa belas kasihan dengan sesama makhluk jangan kita Jangan bersikap bengis, jangan bersikap uh, keras, ya, keras membatu, tak ada perasaan ya, dalam dalam hubungan kita dengan sesama uh, manusia. Ya. Baik. Uh, jadi pada hadis 30 ini pun sekali lagi dapat kita lihat bagaimana ya, uh, sikap sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdepan dengan musibah-musibah ya. dalam hadis 30 ini, uh, musibahnya ialah ke kewafatan cucu baginda sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana pendirian dan uh, sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah sentiasa dalam keadaan Tenang, sentiasa dalam keadaan uh, mengawal diri, ya, tidak melatah, tidak uh, bertindak dengan uh, di luar kawalan, ya, tidak mengungkapkan perkataan-perkataan yang yang yang menampak kerasa uh, tak tak reda, ya, dan sebagainya. Sebaliknya, tidaklah ungkapan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menaikkan perkataan-perkataan yang yang yang yang baik-baik belaka ya seperti mana doa, dalam doa takziah yang kita sebutkan tadi innallillahi wa inna ilaihi wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma kalau kita dapat hafal doa ini ini bagus ya supaya kalau kalau kita dengar je kematian jangan kita melatah ya jangan yang kita kata Alamak, oh dah mati ke eh macam mana pula dia boleh mati eh macam mana ulah, uh, macam-macamnya kita uh, perkataan-kataan yang ya, boleh jadi tak, tak ada masalah, tapi boleh jadi ada masalah. Ya. Eh, takkan dah mati dah, oh dan sebagainya. Supaya kita kena latihkan diri kita ya, supaya kita bersikap uh, tenang dan sabar ya, berdepan dengan cubaan dan dugaan. Antaranya ialah dengan apabila kita terima berita uh, kita terima berita-berita kematian. Ya kita kata apa uh, kalau lebih, lebih lagi mudah lagi kita kita baca lafaz istirja. Ya. Uh, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada berita kematian saja kita kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sebelum kita nak tanya apa-apa ya uh, kat mana mati bila nak solat dan sebagainya kita kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau kita nak tambah lagi kita tambah dengan doa yang disebut dalam hadis 30 ni ya inna lillahi ma akhad wa lahu kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma dan dalam masa yang sama ya bila kita kalau kita menziarahi orang yang uh, menziarahi keluarga uh, si mati ya yang ada ahli keluarganya baru meninggal dunia ya boleh kita ajarkan ini boleh kita sebutkan perkataan-perkataan ni inna lillahi ma akhad wa lahu kullu shay'in 'indahu Bi ajalimu sama. Ya, kalau tak dapat pada masalahnya kita sebutlah dalam semudahnya supaya orang tu faham. Ya, bagi Allah apa yang dia beri, bagi Allah apa yang dia ambil, bagi Allah juga apa yang dia beri dan segala sesuatu itu telah ditentukan ajalnya. Kemudian kita kita apa kita ajak uh, individu itu orang berkenaan itu supaya bersabar, bersabar dan mengharapkan pahala ia ya, seperti mana yang diperintah oleh Nabi sallallahu kepada anak perempuannya. Baik, eh uh, ikhwah, tuan-tuan uh, dan puan-puan saya ingat kita boleh berhenti uh, di situ, ya, kita berhenti dengan hadis eh uh, 30 ni. Uh, uh, semoga ya uh, kita dapat mengambil manfaat daripada hadis-hadis yang telah kita baca pada malam ini. Jadi ikhwah tuan-tuan dan puan-puan kita akhirnya dengan tasbih kafara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik wa salla alaina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi